све с вечностью духом. Пре у нас Божије свесје православних хришћан у великом празнику наше цркве. Велике zajednice великих народа и малих народа svih времена разна царства појо данашња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 evo svetog jovana ne po prvi put da pomogne naroštaj novom naroštaju crkve pravoslavne zato braćo i sestre sjedite i заострите svoju pažnju i poslušajte riječi svetoga oca jovana zvatog jer nismo imali ni jednog boljeg koji će nam po apostolu Govoriti. Neki od vas možda znaju, a ako ne, recimo ponovo da se sam sveti apostol Pavle javljao svetom jovanu i pomagao mu prilikom tumačenja poslanica i dijela svetih apostola i poslanica svetog apostola da može da ih razumije u duhu svetom i da to tumačenje bude nadahnuto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 Evo velike duhovne gozbe. Zato sjedite i uživajte. Na početku uzet ćemo jedan kraći odlomak iz tumačenja Svetog Jovana na knjigu dijela apostolskih. Zato što je i tekako aktuelna, a ne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 pretpostavili žiteljskom. Nije čovjek onaj koji ima ljudski glas i ljudsko tijelo, nego onaj koji ima čovječiju dušu i čovječije duševne sklonosti i potrebe. O duši čovjekovoj,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 Uz ovu pohvalu Pavlu, braći i sestre, mi prinosimo pohvalu naravno i u okviru ovog bogosluženja i svim svetim apostolima i prvovrhovnom Petru. Ova je usmjerena apostola Pavla, ali vjerujemo da je i apostol Petar u njoj prisutan i njome prosladan.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 On je za utjek u svojim učenicimavor: Ako se i prinosim na жертвvu i службу vjere vaše, радuje se, i sa svima вама se радuje. Ito tako se i ви радujte i будете radosni samo но. Šта se može uporediti са том жертвом,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 koji se spasavaju, da prima i one koji su nerazumni od beslovesnih životinja i da ih čini ravnim višnjim silama, te na taj način ovaj kovček prevazilazi onaj noje. Onaj kovček, ako je primio gavrana,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 Odstranjujući iz ljudske prirode svaku besuhovesnost i zvjerstvo, useljavao je u nju krotost duha. Ovaj kovčeg je sve do danas ostao da provi, i on ne propada. Bura nevolja nije bilo u stanju da razbije njegove daske, nego je naprotiv.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 koji su na njega bacali kamenje. Što su više zasipali taj izvor, on se više otvarao i u trpljenju izlivao obilnije rijeke blagodati. Sve pismo se divi trpeljivosti Isakovog sina. Međutim,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 budući danas bičevan a sutra kamenovan čas se boreći sa zvjerima a čas se more i neprestano je dan i noć trpije glad ih od noću u opasnostima sa svih strana otimajući ovce iz đavolje čeljus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 za mrtvo kroteći brižljivo prirodne prohtjeve nikada nije gajo nikakvo pristrašće za bilo šta ljudsko svi ljudi se dive Jovu i to sa svim opravdamo jer je bio zaista veliki podvig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 godinom on nije zemlju zarivao gnojem sjedeći na đubrištu nego je neprestano upadao u čeljust duhovnog lova satan i boreći se sa bezbrojnim iskušenjima bio tvrđi od svakog kamena osim toga on nije pretrpeo uvrede pogarde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 Iz druge korinćana. Онaj, Jov, nije š na nevoljima, imajući bezbrojno mnoštvo ovaca i Volva. Ova Павle, nije ima ništo osim tijelo, i samim тим tiom trudio se za nevolnim. Potrebama moim, kaže on, i on koji su samnom bili, posłužiše,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 to je Jov trpi o tiom, Palo je trpio o dusom. I tuga, zbog svakog sa obražnenog izjeddal jenjegovu dusu, jacze odbijo kak wokcrva. Zato je on ne presrio Suze i danju i noću. I zbog svako od njih mućjo se više od žene, koja se poradziali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 naselljene zemlje nego i pustinje i ne samo je ladodu nego i varvarske krajeve. Treba go bi zatim da predstavimo i Isu se navim i samoile i druge prorokke. Međutim, da ne bismo odviše rašiili bezs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 Šta se zapravo može uporediti sa riječima koje je on izgovarao, revnujući za slavu gospodnju? Jer bih želio da ja sam budem odlučen od Hrista za svoju srodnike moje po tijelu, iz poslanice Rimljani. Usled toga,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 Sa Stoga ostaimo земmlju i uzнесimo se na небеske s vodove. Нека нико na rijeć не smatra za дрske, Ako sveтописмо đеom naзива Joована i svešштаnikike.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 i trudimo se da podražavamo njegovu revnost, kako bismo se udostojili da dobijemo ista takva blaga, blagodaću i čovjeko čovjekoljubljem gospoda našeg Isusa Hrista, kojem neka je slava i sila sada i uvijek i u vjekove, vjekova, Amin.